اگران محترم اور جن کو مولانا مبتیس رجیدی سے داد دور ہے تفسیر قرآن چھ پچات بارہ آتان میں باندی شروع شئیرہ اور پر سترہ میں باندی سر طرح سے دلیرہ جو دیر پتہ ہے ساتی اشاری تو سنت کے حسد اینڈسیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان میں چوک جنگیرہ رو سوابی پروپرائیٹر تو انورشیر توہیدی موبائل نمبر 031 ستاوندس ایک سو چوزیس دوی ایمان نراری باسو او راری نا فلایو منون الا قلیل دوی ایمان نراری باسو او راری نا ایمان یہ مطلب ہے فلایو الا قلیل دوی ایمان نراری مگلک واخو زیو سو گلتی دوی بس دروز ایمان دے و ما خام بیا کافر کی سورت آل امران سورت آل امران دعا او یا ایم آیتو کوری علتا اللہ ذکر کرو دعا او یا ایمان دوی لک ایمان دے دوی بس دروز دو ایمان دے و ما خام انکار کئی دعا او یا ایمان. ولا وَقَالَتْ تُعَائِفَةٌ مِّنَا لِلْكِتَابَ آمِنُوا بِالَّذِي عُنْزِلَ عَلَلَّذِي نَآمَنُوا وَجَهَنَّهَارَ وَقْفُرُوا آخِرَهُو رج ایمان لیڈی سار دمخی مازگر بھی اماما نئی نو ایمان نراری مگل لگ واقع دا ایمان نراری مگر پلوگ احکامو لغوانی احکام مانی سورت بقارا لکو گو رئی سورت بقارا فنزو اتیائیمو لغوانی احکامو بانی زلی ایمانشتے فنزو اتیائیمو پور لمنی سو سمان تمہاولا ہے تک تلونا انفسا وَتُخْرِجُوْنَا فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ, مِنْ دِعَارِيمًا اَفَاتُوْمِنُونَا بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَغْفُرُونَا بِبَعْزِ اَيَا تَاغْزِ اِمَانَ نَعَرَيْقُ بِبَعْزِ کِتَابِ اَوْ اِنْكَارُ قُوِدَ بَعْزُنَا سَمَنَنَئِي سَنَمَنَئِي سَوْمَنَئِي بلکه موړه وګوره الله په سبب د کوفر ضد دی نه دی ایمان نراړی مگر په لوګ احکام باندې دا مطلب مطلب صحاکه جنورې په کې فائدې بس هغه معنی ټول نه یا مطلب دا چالو معنی نه ایمان نراړی ولا و دې کوفرې مو او په سبب د کوفر ضد یا وای نه ضد په مریه باندې ته مطلب یې و مریم با یتوما تولاو او واینا دزی چمنګا و جله دې مسیح ساوی د ماریه مون چې پیرامبر د الله و ما قتل او و ما سلبو نو وجل اغلرا وجل نو و ما سلبو اذن نو پایکړه اغلرا سلی کړه اومنو وجل نو سلی کړه نو ولیکن شب علیه او لیکن اشتبا او شو پدوی باندې پدوی اشتبا را افصل مشرونی زو تیتاนู زو نه هغه زوبار استو مشریم هغه ته زموند کوم زای مشر را, را ری نو پای کړه مړی کړه الله اشتبا را واستو ولیکن شبی علام اشتبا او شوا بدیوانی قاضیانی وای څنګه اشتبا او شوا ده پیغمبر شکل بانیغه کدی شی چې دیدان زو دا په شکل شو اشتبار علا وای بېمانه اشتبا, اشتبا یوازې بدیونه دی جام شکل کیدلو اشتبا په غنو تریکو سره کیدیشی غل راغلیو یو سرهونی څو په کټ جوړه روان نکره نغ باواز لګو اماندارو غره دا غلطیو معبای ما دین خلاص کوي هغه یمن دی غلط سی خو تابع خدای روحي اړې استباب دی راوستو خلکو خیال دا په سر دی لیو نه وي شه قلوب بدل شوی استباب پیراوستو کله کله استباب په دې راضی کنا هم همشغله کې دل بچاوي لري چې دانوس دوي صالح اسلام په شکر کې شو پختون دلو پورې چځ ده په جیبا پويدو خو یې کو باندې وی لري شنو چې بيسي وړي چې اشپير ګوندلتا سړوي غسل سړوي وان غست یو پور کې شپښو ناغی خز خواهنوی شپی علالو ازا پیسی تناخون دل بیٹک که زیس هم کڑه ده و ده ده چا غی خبری پولی ندواو رو ده نو سوش کو سواتی هم نشم ناغفور که ونوو اغا ونی توخاتو نازده دیده شریع دید چه دتلو او چشپکی ناوقت را غیره او خواه بسترا خودی دلی پا کیپری و نو چا غیرالو خرب اغلال دو چا نو بیا روسته کتنو داو خپل زوی ره نو لار پولیس دا پولیس لے رپوردو کرو چی زمون زوی چا وجل دیس فونی دا پاس ناس دا پولیس را غلی نوی که زمان پا کی خیری نزال واما آری ولیکن شبی آلام اللہ دست اشتبا راولی اشتبا پیر شکل نه بدلیږي وای ولکن شوبیا عالم کله الله استواراولی اغي خپل مشرونی سو او دitaanو شیزه ګرستان شو مشر می اغي وي تزمنه مشر د حکم زالاري ته عیسای خابیکړو ولکن شوبیا عالم یقینا کزان چې اختلاف کړه باره کی په شکه دي داغنا نشته د ویلاره په دی بارا مگر تابیداری تو گمان دوی ندے وجل اغلر ایقینی عیسیٰ الاسلام وجل ندے بر رفاہ اللہ علیہ بلکہ اچھت کر دے اغلر الله ځان سخا صاف نس دے اللہ پاک عیسیٰ اسلام اچھت کر رد کہدینی چاہ روئے مڑ دے اپسر نگر کے مڑ ارد ده باج اغا بمانو چه عیساله صلی اللہ مرده وی مرده وی جنده ری عیساله صلی اللہ احادیث ده رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم پر ده باب کیدی چه عیساله اسلام الله علیه چه عیساله صلی اللہ علیه فالั้ 미ه اللہشد او نزول ده عیساله صلای اللہ علیه صلی اللہ علیه برحق ده او ده اغا واخد ده پیغم حدیث دی پیغمبر پدی موجود دی او داغ وقت دو احنا دا پینزلسم سادهی دا دا مسلمانانو طولو اجماع دا پدی باندی چه عیسیٰ علیہ یقینا جند دیره او په مسمان که دی او روست دا جال مسیح مسیح دا جال دا پیدای شی نو نزول دا عیسیٰ علیہ السلام بوشی دا اجماع سره ثابت داد دا مسئلہ د نزول د عیسی اسلام السلام د قران سره ثابت دی درنګ احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سه او متواتر او سره ثابت دی او درنګ اجماع د مسلمانانو سره ثابت دی نو کو یو څوک د مرګ د عیسی اسلام السلام قائل دی او یا یقینا زنديق دی او زنديق دی بربعه الله الہی او دی الله غالب حکمت والا انشتد دی د دې کتابونه مگر او تو کو چی مان براله پاغه مخکې د مرد اسلامنا هی زمیرو محمد اسلام ته یا مخکې د مرد د کتابینا یا هی زمیر محمد ترaje صلی الله علیه وسلم مخکې د مرد پیغمبر او او پر از قیامت کې شیبا پدې باندې غوا پس پر سبب د ظلم دا غزان او چا ودوم من باندې کړو پدې باندې پاک ژوندا چلال شو دوی دا او پر سبب دا مې کوله دوی دلار زلانه ډیرو پر سبب دا هغه سود دوی سودی من شي و دا سبب دوی پر له دوی مالونو د کال کو په دری کېره با دیل نو تیار کړی تاخر الاله د دنیا زا درځون کې لیکن مضبوط خلق په علم کې د دنیا او ایمان داري په کتاب چرالی ګل شویتاته او چرالی ګل شویتان موخه یې قائم كون کې د موزه وركون کې زکات ایمان لړون کې په الله پروځه اخرات دا ور بګو د نړۍ اجر لوی نو هغه وای کړی تا لوغه څنګه جمعو وه کلمو عليه السلام تا نوواعد نو عليه السلام تشویله نو عليه السلام نو مخکی انبیات هم شويله وایي نو د دې تواه معنا ابتلا اول پیغمبر چر د شیر د پاره الله را لګلو ا مصیبت نلا دنا غد نو عليه السلام ورنو احد نو عليه یقیناً منگوائی کرو تا تا افتلاع بیو کرو لگا سنگا چا منگوائی کرو انو تا ابتلا از معاشو او پیغمبران تا پس داغنا منگوائی کرو ابراہیم اسماعیل ساری حقوب داغی اولاد تا عیسیٰ عیب یونس حارن سلیمان علیہ السلام تا امنگوائی کرو داود علیہ السلام تا ذکر تا زبور اکلو ذګې چې بای ځکه له انکار یو کوله تنسیص او موږ ور رسولان قلقسس نام عليك سو پیغمبران موږ بهان کړه دغه حالت په تابان دي دنه او سب پیغمبران موږ نه بهان کړه دغه حالت پتا نو سود تام ذکر ذکر شویل او سو هم بیاو ذکر نه د شویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له غیر نو ذکر نه ذ تعال ابن شده او جانا وکلم الله موسی تقلیما او خبری کړه یا الله موسی علی السلام سره په خپل مفول مطلق کې سال ده فعل وی نو الله په خپل خبره کړی دانت دا نه چې په کې او کوی تر کې خبره پیدایشه وی لکه معتزلوی الله خبرې نه وکړي موسی علی السلام سره او خبره راغی چې پیدایشه لکه څنګه چې په نړۍ کې خبره پیژای کیږي ورنادر تا الله او کلم الله موسی ته کلیما مفول مطلق ذکر کوي ای سال د فعل شوې ده الله په خپل خبره کړی د موسی علی السلام سره موسی کلیم الله ذکره رسول المبشرين ومنذرين موږ ویل پیغمبرانو لاره زری ورګاون کې و یا روان کې انبیا دې ویل دوه چې په ستم بیا وسره له الله یاګون لناس علی الله حجت بعد الرساله دل په را جون شي دغه خلق او په الله باندې بنا پس ته له کلو پیغمبرانو سبا سکون وجه الله موږ له پیغمبر نور علی ګلې موږ خبر نشو او دې الله زورور حکمت والا لیکن الله شهادت کوي په اچار لپاره تا را لګل په خپل او فرشته شهادت کوي کافر الله غوا یقینا کزان چې کفر کړو مې کړو دلال الله نه یقینا انګمراجو په گمراه لري یقینا خل چې کفر کړو زلمې کړو چرينه الله چې په غنو کې چلنے الله اللہ چو خیدوی تلار مگر لار دے جان نمہ میشے بہی پاغی کیا او دے دا پو اللہ بینی آسان وہ خلقہ یقیناً لاغ لیتا اس دے پیغمبر پہاک ستاو سرب دے طرف آ نیمان لارے بہتر دے تاو سلارا کتا سکو برو گرو پس خاص اللہ لزیس جبر عدیہ ہو کاتا د الله عالم حکمت والا والکتابو لا تغلو في دينكم بدعات نو کوئی خپل دین کې لا تب تدعو سيتي ذري منصور کې معنا غي راي مولا لا تب تدعو بدعات نو کوئی خپل دین کې مو وای په مگر حق انما المسی هو زبن ماری رسول الله او کلمتو یقینا مسیذ رازې د مریم پیغمبر دې د الله حکم دې د الله <سؤال> اجل دې د مریم تا منه امر دې د الله طرفا الله طرفا امر دې وروحم منه سواګرو وروحم منه د مينهز ذمیر الله دراجی دې نجوز دې د الله ګور الله وای وروحم منه و روح من او دا اللہ جز دے نزویشو امام شافی علی جواب با قرآن کی کانا چرت اشکال شي نو قرآن پخفل ګوره او قرآن دا غا جواب با یقینان کری ذکر دا مبین اللہ را لگلے برحان را لگلے قرآن پخفل جواب پخفل گئی سوشو بہارا شی نو قران ګورا قران کې داغه جوابي امام شافعي رحمته اولنی تلاوت شروع کړو کته شروع کړو د سوال الله تعالی څخه جواب یې کړی نو لکو جاسیا لیکو ګورئ جواب راغلی سورته جاسیا د دې استم از باره جاسیا دیاله سمات الته وسخر لكم ما في الزموات و ما في العرز تبكر تأذي الظلاله سجبر دي أو سکاته جميع دا طول دا الله دا طرف دي نسمعنا خدا إزداشو جميع منه وسخر لكم ما في الزموات و ما في العرز جميع منه دل تم مین ہو را ہو لے گا نا ناسمان ازمکا دا اللہ اجزا شو سو گورو قرآن دا اس جواب منو عمر دا اللہ طرفا عمر دا اللہ اپس امان لاری پو اللہ بانی دا اللہ پیغمبرانو ولا تقولو سلاسا موائچ آل حدری دی اقلوم مریم اقلوم اللہ اقلوم عیسی موائدہ انته منشئ د تسلیث د عقیدینا د تسلیث د عقیدینا منشئ و خیر التوحید خیرلکم خیرن د معرفه العظمه قصد التوحید ان ته ود پارا د ان ته خیرن مو مسلک کو و نه معنی به خیر نه منیشار نو انته عن التسلیث من شاید تیدری او داقیدینا دینا آلی حدید وقصدو توحید خیر اللہ کوم قصدو قید توحید دادر تا دا بیتر لا انما اللہ هو الہ واحد یقیناً اللہ حاجت روالیو پاکید اللہ للا چشیاغلر نائب خاص اللہ للا نصبر دیو سکتا کافید اللہ چری بدن غنی ما سی علی السلام استنکاف وو پوزه خراب وو یو شی نو پوزه یې بدل کی نو عیسی علی السلام چری بدن د غنله ششی بند تا لا او نو ملائک نږدې غری شی چا چی بد وګاڼ د بند گئی داللا نو ځان بکی د ویلرزان تټولو فسا خلقه چه مانه را وی مطابق دو سوناتو نا پوره کې که دوی لاره اللہ عجرونو زدوی زیاد کې دوی لاره د اخپل میره بانه اینا اخپل دیدار پا نصیب کی اوال خلقه چه بدیو کنان لوی کنان نا عذاب بوور که دوی لاره عذاب دادر سمون کی چری نمومی دا پاس دوی بید اللہ نسوک دو سال نسوک او خلقا یقیناً را ریتاو سو دلیل حساب سو رب دو طرفا کتاوی زبو مسلح پوئی گمان خو دلیل نشتے فو دلیل نه گم توحید مسلح بیزدہ کردے خو چا تویلی نشم سکمال دلیل نرازی دلیل را شا قرآن وایا دلیل رای برحان امی ربی کوم دلیل حساب سو دو طرفا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُوبِيْنَا مُنْغَا رَوْلِ غَلْتَهَوْسَا نُورَ سَرْغَانَا الْقُرَانُ نُورُ نُور راغی وی تیارو وی نپوی دی دلیل راغی نُور راغی داللہ دا طرف نُور قرآن دی پسا خلق و جیمان نارب و اللہ و منگول و لگو داخل بکی دوی لارا فی رحمت منو پر رحمت کی اخفل ترفا وفضلین آوپ محربان ایکی ویادیهم الی سرات مستقیما حیداد بوکی دوی تازلار نیغی رحمت منو وفضل فا سیدقلن فی رحمت رحمت تعلق وی آخرت سره درحمت تعلق اخرت سره دیوې نکله جمعہ ته زړه راضی جمعہ ترازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرما دعا غواړي <تصفح> چا لا ماده رحمت دروازی کلاو کی چې جمعہ کې رحمت وی ابواب الرحمتک یا لا در رحمت دروازه در در کلاو کا نو جمعہ کې کښ رحمت وی اچو دې بیا نو بیا فضلم غوړد الله نه بار مزوری دا بار مزوری کو زمات ته چدن کیږي ابواب رحمت دې کو اجبار الله ز رحمت او فضل دعا دروازې کوله دی ویسنا رحمت تعلق عمر دا فرتري دی ون جمات رازي نجمات کے دن چا مدرسی دا پارا جہاد دا پارا چا تو وینا کئی اوکا چندا اوکا جائز یا ابل مسلمان غریب دے دل تا بلوای چا فلانی سر تعاونو کئی بیمار دے علاج ولو کئی جائمی نیش دے کپڑی ولو آخ جائز دے زگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شکری دی چا غقہ سو غاربو لا شلی دلوی نبیل اسلام خطبہ او دو حاغا پاسی دا مجھو کو نصابو جائزو لیکن زان لدیو سوال نه کئی کچھ جمعات کی زان لدی سوال نکئی چمال پی سی را کئی ذکر دل تا جمعات کی تعلق رحمت سره دی رحمت از رحمت مطلب سره سرمی دل دیدی سو سوال نکوی سوالی او کرو نو ور کرو چا نو که یو روپای ور کرو نو دیرش نور ور که جو گناه نظام خلاص کی یا پنزو سو چاق گناه خلاص کی در دا گناه ولی او کرو دی ورکون کی و فضلین و یادیم الی سراطم مستقیما آخر کیوسی حکمو یا استفتونا کو دې طلب دو فتوی کې ده تا نه نو نوایا وقل الله یفتیکم فیل کلاله و یا الله فتوی درکې تا استاد مبارز میراث کوي سه علاج شي مرشي نو دې علاتی عینی ما پرنویلو اغمق کی سودو سوش پاگم اغزکا چاگا آخیفی خوروا مور یاو پلار جداو دلتا اختون عینی چې پلار او مور دوار یو دی یا علاتی خورده چپلار یو او مور جدا ناغی ده د نیم دا مال چې خودو او ده میراس آخری ده ناکن نوی آخری راولادو که دووی که وی دوا نو دوا رو ده پارده دو تے آیا یعنی ده مال چپری خودو ناغل بیا دو تے آیا یعنی لگه دری زنوی دو زرہ دری کمالی کی دوا که وی رون خوین دی سری و فلی زکری مثل عز الانسا عین پس د پار د ناری نا پہچان تیسا د دو زنانو بیا دو خیند یورو برابر تقسیم بیانې الله تعالی را انت ذلو دان پسل مقدر ویلا الله تزلو جو ګمران شي احکام الله بیان کوي جو ګمران شي واللہ بكل شئ علیم او ولاله پار زبانی پوہ سورۃ دریسی او سورۃ رعی رعی کی سلیلشتوالین اشپال لو سو قوانین نو تعلقو رعیت سره او تو قوانین تعلقو رائے رائے سره او سورۃ دریز در زجر منافقین او مومنان او ته اشپک زای دول الزایع آل کتاب اتا <خخ> <خخ> او صورت و دریئی سی <مفی> الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محلس قيد وأنتم حرم إن الله يحكوا ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناة ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربي مرضانا وإذا حللتم فاستطادوا ولا يزرمنكم سنعانق ومن أن نصدقوا مع المسجد الحرام احید احید احید کریم کی پنزم او پترتیب دو نزول کی دا یوصل دولا سم پس دو سورت فتحینا نگو دا سورت پیتبار دو نزول آخری سورتو نکیده بس سورت فتحی پسی یوصل دولا سم سورتو نو دو قرار کریم ندا پیتبار دو نزولو دا ورو ست صورت کے رب العزت و جاہت کی دحلو الحرمت دحلال او دحرام و جاہت دحلو دحرمت صورت اول ایسه کی رد شرک فعلی اور دیم ایسه کی رد شرک اعتقادی مناسبت ما سبقہ سرا مخ کی صورتوں کے اسلام شو د عقیده فاتحه بقره ال عمران او اسلام شو د معاشری په سورته نساء کی او زرب ول عزت اسلام کی د چستا په د سرخان باندی حرام شی به پرودنی چستا خیر دصفه پادشی ما شاء الله دله کتاب ار سی ټک گئی عقیده ټکړه او معاشرت دروست کړه اوس دله خېټه صفا کەی خېټه صفا یون زګیوان اورې د حرامو خېټه کیوی سالیو روز په رضوانه تبلیغی نه خېټه صفا کەی دا څخه بهتر کتاب د الله سورته مایدا ااو پدی سورث کې نس بابږي اول باب پدی پنځو آیتونه کې جګم تلاوت شروع ااو پدی باب کې رب عزت وذاحت کوي د حل دو حرمتو حل دو حرمتو مطلب دا نظر اونم د الله جایز دې هغه نظر خونم د غیر الله موکو دا ناروا حلال اګه ته حلال وایا چکم الله هلکړه حرام اګه چ الله حرام کړه تحریم د ما حل الله موکو کوم یو شی الله حرام کړه اګه حلالو موکو چې دا حلال دی ګومیو شی چاله بند کړې حلال کړې هغه بندول مکو شدا کومانه زي نو صورت کې وزاعت د حل د حرمته اول باق کې رد شرک فعلی چې داغه په اړه پارا دا مسائلو وزاعت د حل د حرمته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې به عزت مخ دنیا عقاید د عربو انسان خراب شو معاشره خراب شوې وای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راوړي د مخ کې زمانہ فطرت کې فطرت کې یو طرف تا عقایدو د خلقو هغه هغه خپل لاس ته ټوګلو او خیال دا کولا چې دا داوا چې دوی ستجابته تا نزدېکټ کې الله تا نزدیکی عقایدې د خراب شي یاغه ټول شمیر چې سړی کوي د ورجالهت لوري سړی ګوري میژ ټول هغه بوتان هغه شکلونه هغه زبتیږي نه لیکن مشهور ایساف او نایلہ دا دواړه په او په مروا باندې قدرت لشو او خلقو دغې پوجاپد پو دارنګي سوال يهوه کو نصرو عزا ذات ایرت باندې نصر په بلخا باندې او يهوه کو حيوان باندې دارنګي لا ته دا مختلف او اري زمار دا مختلفو بوتان اغیجو کرو نوهم تکا غشائر وای زعبتو الانو مین لی از عنده عطیرتو نسکن کل لزی کنتو افالو نوهم تلرم ماوی چزا اخپرا چلی الالوم فقلت لنفسي حين راجت عقلها اهذا الهن ابكم لا سيقتل ما سوجرو دي لا اله کې دي شي چې چا ده پوي جنا ابايت فدين اليوم دين محمدين اله السماء مختلف بدون بوتان جورکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را اولی کو اسلاحوش و دعاقی دی یو الله رب العزت دی دا انگی زمانہ جہالت کی اختری کی دی دا اختری دو قسمہ باغی پولی زمانی پولی آسارا دا انگی دا مکان پولی آسارا نو د زمانی په لاس را اختروي او کله خد میګري د رسول الله صلی الله علیه وسلم پری ورې وړي ک اختر اولو اختر او زمو د اورځ شروع شي د چا ماجوم پیدایشي یا ماجومه نو چې کال تیریږي اوس وې سالګره مناووم کیک کټ کوم دا اختر خو پیغمبر ختم کړو دا نور اختر دارینگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش روز منالکی عید میلاد النبی هر دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابهونه د کړه او رستو د ومه سره کی یو مصریف مظفر پیدایشو بېمانه هغه د ذکر جاری وکړو دارینگی او دا خاص خاص ځایون اختې وي چې پارې کې به خلک را جم کېه نه بیا اسلام او ختم کړ اوس بیا شروع شودي دا د فلانی زه ک وورس او خلق را جمع کېږي دانې زمانه جات کې جلسی کیدې خلق به جمع کېدل په یځای کې نو یځای به نو بیا بہ ار یو بد اپن پل پلاڑ نکو صفاتن به کو فشار وک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کړه نو زم کل شروع کی داوی مشارکوں هغه کی صحیح نہ کو زال آدمی سوایو درنګی زمانہ جہالت کې سلام کېدو نسلام كي أغيب داوي أنعم سباحانا أنعم مسانا أنعم ظلاما دا داغي سلام <تصفيق> لكي يشاعروا هي أتو ناري فقلتو منون أنتم فقالوا الجن قلت زما اور بلکرو سوګराल مای تو کې وی موږ عمو اني سار نو ما وی امو صباح سارج خشي اول واي اتاوناري فقلتو منو نانتومو قالو سراتل جن قلت امو ظلاما ما خام دي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم است شریف را نو دې کو السلام علیکم مسنون کړو السلام علیکم دا سلام مو وای بلکې دا سلام وای السلام علیکم د زمانه جارت سلام د انګريزینو دا, دا سلام د ګډ څه وای پښوی دا د زمانه جارت سلامو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرو داریں گے زمانہ جہالت کی اعتقاف دا تواف بے کیدو تواف فاغ تواف کی بربند تواف کو او بیا بیوی علیہ یبدو کلو او بازو فما بدا منو فلاو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مبروز کړو وداشه مو کوي بربن تو اف مو کوي یا ما واځوي زادر کي تو افو کوي دغه تلبه بوي لبیک اللهم لا شریک لا کلبیک بیا ورپسی بوي الا شریکان هو الملك تملكه وما وتملكه وما ملك لا شريك له جتاول اختیار ور کړ رسول الله صلى الله عليه وسلم دې دینه باندې کړو ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك دا و اتموه دغه کی زمای جهالت کې حج کړو هغه حج کې اعتقاف حج کے یو قسم حج ہو چاہا حج تا حج خاموش ہوئی حج خاموش ہو چی غلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج خاموش ختم کرو خبر یا تری فو دنگی زمانہ جہالت کی اتو قسمہ نکاکے دو اتو قسمہ اغاتو کی یو قسمہ عزتمندو مندو کو لکه څنګه چوس مسلمانان کوي دا د عزت مندو لکاوه دین علاوه هغه نور وکسمه نه کا انتای خراب قسمنو نه و هغه سره ویلی نې جی دا رساله رفقباد کې مالک کړي انتای خراب قسم نه کاګا نه چسړې ویلی جوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام کړو چې دا نور نه کاګا نه د ريوني کاو کوي لکه څنګه مسلمانان کوي د انګي زمانه جهالت کې دو مورو لورو مازي په دا رويرا خورزا د محارم ګڼل شو اسلام کوم دا محارم دي پاتې کړو دانګي زمانه جاله کې مختلفي ډوړې کې دي چې باقي به خلک راځي مې کېدل نو څو ډوړې ګانې رسول الله صلى الله عليه وسلم پری غولي او څه کې ترمیم وکړو او ختم کړو لګيو ډوړې کې نو خرص خرص خراس هغه ډوړې دی چې معاشوم به پیدا شو او زنانہ درتزيد د تکلیف نه فارغ شو نبی اوسو فلانو کرا خرص په غلا اسلام کې داخته شو نشته دا کی جوړای و عقیتا عقیتا غ جوړای ته ویل کېدو چې ماشوم په پیدای نو pisan به حلال کړو بیا به راشي فلانو کرا عقیتا اسلام او بیا یونارو کارکو هغه پیغام بهلار کړ نو ویني به هغه ما شوم سر سر به لاغوله هغه وینو باندې به ما شوم سر به کا کار اسلام کې عقیدہ استه خدای عقیده طریقه دا وا د اسلام کې د معشوم وی نو دوا الګ وی نو دوا پیغام جنوی یو هغه لال کې وغدریسای کې پخ په لو غری غربالو ورکی ریشلار لو ورکی مصابره کا ونه کړو نو غناګاری گنا مخ کې ضروري و لکه قرباني راړه نو دا مصطابات شو او زلو یفتر جو قرباني کې حساب اخلي پکه حقيقي لپاره مذاشم کې دي شي احداشم کې دي لیکن دیکھ دا ترمیم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه د ماشم سر په دې ویرو سره موږ انده کوی دا طریقې اسلام کې شته چې ماشم سر ویخته لری کی اغه وتا لا ارزو رچی ماشه جوړی کی توله جوړی کی اغه ویخته برابر سپر زر او قیمت څور کیږي روپې غریب لور کا داینګې زمانہ جہالت کې ګورې کړه یو معصوم په پیدائشو او معصوم به سنتو نو وی اعزار ده نن د فلانو کرا اعزار په غاده اسلام کې د سنتونو وروړې ختم شوې سنتونو وروړې ختمه معصوم سنتولو کې طریقې اسلام کې دا ده چې خپل ته خبري ا ډاکټر نایب ازو کله جمع صحیح دا بي زګر کوي د سنتونو کې جمع کړي دلو موږ حرام غاڼه لګه څنګه چني یا هغ موږ حرام کړو یلا پومړی باري څنګه اروو داږي بلې ډوړې وا زلجیزات یو ماشوم بلوي شو آپاس سوالي بیزدا کړو سوالي بیزدا یا تیر اندازي ناغی پو خوش آلائی که دوڑائی اسلام کې د سو اہمیتی نشتے مباہ دے لکوس لسم پاس بکی انو ایٹی پارٹی که نو کئی نو کئی دیٹی پارٹی کئی که نا پارٹی کئی نو سلزم ایٹی دی نشتے دارنگی زمانہ جہالت کے دوڑائی کئی دو میلاک میلاک اگر دوڑائی تیوڑی کئی چې کوجدانه به اوسه نو ډوړې به پخا کړه وینن ملاقات دی اوس دا ډوړې په مومند کشته اغه اوسم کوي وی فلانو کرف وړا دا وای دا ملاقات وا اسلام کې دا ختم شو دا کوجدانې ډوړې نشته داغي داغي ډوړې وا ولیمه تل عروس ولیمه تل عروس وا د به وکړه جوړای به په کا اسلام کې د ولیمه اچته لیکن د ولیمه طریقه دا ده ګولای په پور تراشی نوبیا روسو جوړای په کا دا نه چې لا بیا حلال نه لو خانق فسار نیولېږي موږ کې ګولای پور ترا والا روسو جوړای په کا ولیمه او تاسو موکو چه مالدار گواری او غریبان شدی رسمو کو دوڑای پخه که زن بانی بوشکو ما کده دو کسو طاقت وی کده لسو او کده شلو کو اقل طاقت برابر اولیم والاو بیشا حدیث که رازی صحابیت نبیل اسلام ویلو ولی ماو که ان که ده بیزه بی حلال اینو ما آیو واده ده اسلام اسلام دستم شویده چه دسترخانو کوریده او صاحب جوړې راړي او ټول کې کې ناشې وځي جوړې پوره جنبه اسلام ورما ده ته پیغمبر نو ويخلي چې خام مخاطبه دیګونه باندې کوي دانګي بل جوړې وا وزمہ وزمہ غ جوړې ته وي چې وکول کې خاموشو نو خلق او غپور والا رو جوړې او اسلام کې دا به تره طریقه ده نبی اسلام السلام فرمایلی دی اس نعول علی جعفر تعما جعفر مړله او دا پاغي بن غمرغهله نو تاسو اغيلو ګوڑې ورته دی دا وګور نه مخري اغيلو ګوڑې ورته یو دری روزو پوری اغه سره امداد دي پکارل وذیما لیکن هغه کې زمو نه تر یک بازي علاکول چې کو شمه پاغي کې خلک دی نارو کوي ضامن میته او سب مونږه دلته مونږ زیاتې کوه اغه وزیمه حدن زیات تکلف دي کوشوي حدن زیات تکلفو زړه غواړي د مسلمان چرچا درامدار دي حکم ناغه کول د شانون زکاهه کې پالک بم پکاري اوي کې مرچ کې بم پکاري اوي کې با اچار بم پکاري اغه ل چرغان بم اگر غم نه یه لوی خادی جو کری لست قسم خوراک اگر و تیارون گواری نو غریب سری بیا کل و پولی شم سره اگر غم نه اگر لوی خادی جو کری و زیمان دارنگی دوره ای که دو داغی وکی رو نوی قوت به لاړ نه بغیر د وکیرینه دا کار نه کیدو او سمزان باندې لازم کړی دا نه ده لازم او غره د تور کړې کنا ان غره تورې کنا چې روزانه چای په غې ګوړې په غې تورې کنا ستاده په قوت حکم ضرورت دي دا انګي ډوړای واه تیرا اخر اخره ډوړای ته ویلې میاش میاش بسنه کړو نو بیا اغیبا دوڑای پاکڑا اسلام کی دا دوڑای ختم شوا دا نشتے دا رنگی دوڑای وا چا با رخششی بے اون نو شندوخ بے پاکو نا قیعا وا بل سو خوشباندی دا رنگی قیرا شو اسلام کشتے دل سوابی دے سوابی دے چی ململ مل ورکی دارنګي ماذبه به پخا کړه یو سری دارنګي جغلا نقرا چاګه کی جغلا کی ټول دوست دشمن به جمع کېدل او نقرا یو خاص ډوړی بوا چې خصوصي خلکو له به ورکوله نو اسلام کې زه ختم شو زپاده شو دارنګي زمانه جہالت کې تلاش کېدو وعده تو اغه عيدت کې نو دمړې عيدت ان کوڼي به تیر یو کال اغه کې فاشرګتون به اسلام کې اغه ختم شو دغه ځمانه جہالت کې استقام بل اعظم کېدل استقام بل اعظم اغه دا, دا طریقه وا چې د یو سړي یو تو کسان بیوزایشو اوخ بیواغ استو اوخو نا اغا با شل یوش دوی زائبا اندر کردار وقی وقی کرد نا حسی بیو مقرر کرد نا در حساب هوا دیو غش اغا دا پاسا سفر حس نشته اول دا پاسا دو بل دا پاسا دری نا سبا محرومشو سبای واغ استو دا به استسقام بیل ازلامو بیا داغا وقت غریبان رو بیور کرو اچیاب دا کارنو کو و دا دیر کنجو سڑه ده بخیر سڑه ده اسلام که دا ختم شو استثقام بل ازلام اوز داغی پو نمونه بانی نور سزونه شروع شویده لکه لاتری ورطوائی نصیب ورطوائی اول دکندار زرن که نصیب و ناغن لاتری شروع شویده استثقام بل دا حرام شویده دارنگی زمانه جهالت که استسخان بیل ازلام که دو دیو سری را دو دیو کار دو کولو نو منجور سا غبه لار او منجورن بی کو چې دا کار کوم خبه ای که خبه نی نو آقا با یو د پاس لیکلو امرانی ربی بل د پاس لیکلو نهانی ربی اغه یو ته ګډې کوو او به راکو امراني ربي وته ده وی بالکل کو ده او کنعاني وته ده نبا کوئی ګردا خن لري اوس فنرمي کوي وی سترګ په دې ګبو ته کېده ګبو ته کېوول نور څه دا لې لیکلي پښوی دا استاپال دا اسلام کې د دې من راغلي دا استسقام به اسلام کو دغه سړي سره سر جگر و ویلادت دا بچی که چه دا مانه ده او که نه ده نو مجور سا بی لڑو نو آقا با دریغش من کم من غیری کم مل سا بیا و کې کی ده درنگی یو سڑی بانی با فیصله الزام بیو لگو چه زمانگ سره مرده او تا قاتلی نو مجور سکه به لار نو با دو غش رواغسته یو با خالیو او بل بانی با عقل لیکلیو با خالیو واتیده سفر وی بی نده شوی بیاو آجو نو چه کل عقل براو واتیده وی بس دی بو خان ورکی عرص چه ده. نو که وجلی نو او پا آغا بانی لازم کرده اسلام دا ختم کرده استسلام بلا اسلام استثقام بلا ظلام دا فعل نامی اسلام که ختم شویدی ویش معلومولو تراب دیتا ویش معلومول پخش نو پدی اول باب کے وضاحت ده د ده حرمتو از صورت معایده که چونکه ده صورت ده حلو دا حرمت دی نو پدی صورت کې یاي ولذين امنو اشپار کې لفظ د یاي ولذين امنو اشپار لځ راغلي اي. او اوفو بالعقود پرواريو کوي پوادو سره دا بنګووالو اوفو بالعقود پروالو کئ کوادو سره واد پر کئ شاول الله رحمت الله علی فرمای او ټول وادي چکهما الله سره تړلې او ټول پر کئ یا ای ول جنامن او هو بیلقود ایمان واره پروالو کئ پوادو سره کومې وادي شلا سره کړی او ټول پر وحلت لكم بحیمت لنام حلال کرشویت تازولا دنگار بحیم عام انعام خاص اضافت دعام خاصتا حلال کرشویت تازولا دنگار الا ما یتلا علیکم مگر آغا جلسے بجیب تازو نتازو وسیلہ څایبه مجوړی ډنګر ټول الله اعلی کړی جو قره یو مگر هغه جلسته به چې بداسو مې حلال غنونکو اخكار لرا اخكار ګورې حلال ما غني خدای سال کې جی په احرام کې حاجی چې احرام و نو احرام پالک دې و چې اخكار الله بنکړې دریاب اخكار کول شي د میانو د ودیه اخکر الله بن کړو حلال مگرې اخکر لرا په داسال کې جی په حرام کې اوس داسې سوزون الله حلال کړی دې سه حرام کړی ولی جواب ان الله يعطو ما يريد یقینا الله فیصله کوي سجه اراده وی د الله د الله خوړه <coughs> خیر الله حرام کړه وای حلال کړه دا ان الله یا کوم ما وییدو الله فیصله کوي څه شی را دا الله الله وخدا ته دی کی هڅه څو څونه حکمت به معلوم شي اصل کې معلوم نه خیر مو غره الله حرام کړه ډیر ځدی شهره نو زړه بردار کی راځي او ری چې یو ځل نو بس زور کو غنو سو حری حدنه دنه که په مینت کینوم نزیو کو زور کینوم نزی زدی دی و حری موخره ز خرغه واه از دانه چې زدت کړه شي او ډیر دی چې هیڅ چا نه لارنور کوي په مینا تم نه دی بیا او ری نو وخه الا حرام کړه بلا زدل کرانشي بي د خنزیر غواخه الله حرام کړ ډیر بغیرته شيری بغیرته بدګرانی شي انګريزونو ر بغیره ده ځکه د خنزیر غواخه کوي کنه ان الله یاقوم ما يريد یقینا الله فیصله کوي سجرات ویله الله ایمار وارو حلال مو ګړی بیزتی ده نه خدا الله د اللہ دا معالمو بیستی مکو شاعر اللہ دا سوزن اللہ حرام کردی دنو حلال مگنن او ایمانو حالو حلال مگنن بیستی دا شاعر دا اللہ معالمو دا اللہ دن خدا اللہ جماعت شاعر اللہ دے دا جماعت بیستی مکو چی جماعت یا تان که وی دا جمیش پا بوا وی دا دا تالیبان واتن ده پیغمبر علی اسلام امراضی شعب اسی آری دا بروزی با طول دوری شوی او وی دا دا تالیبان واتن ده طول بجمع و الحمدللہ اوز جماعتون الله پا قرآن و په سنات پا, پا موزون آباد کری که دا دورو جا جماعت کې با اتن دا جماعت به مکو د جماعت د دنیای خبری مکو یمات د دنیا خبری سره کوي جماعت کې د رخصي سوزونه اعلانونه موکو او حدیث کې راځي چې اګه د رخصي یو یو چې په جماعت کې رخصي لګمن کوو چې قلم چا نه پاتې شو د دې نو دا ویل شي باید تل ته معنا قلم وغورځي چې چا چت کولی راځي دا جایز دی چې جماعت کې د نه یو شې رخصي باریو خێرو شیر خێرې ان د دې دلته اواز کې جمعات کې ماندارو خررو کښويلا او ری دې اعلان کړي و جمعات ډېر پرجوشو حدیث کې راځي د روکه اعلان چاو په جمعات کې نو ری دن کوله پکاره دی چاغي دعا دعا لګوري الله دې تر واپس نه کله رات د کنده الله جون مونږ ته کې بدبخت د جمعات توهین دیو کړو جماعت بهزدی وکړو او ایمان حلال مګړې بهزدی د نه خدا الله باند موکو د حق پرستو د دیندارو د ولمو بهزدی موکو لا تلو اشعائر الله او حلال مګړې بهزدی میځ دی जातो او حلال مګړې بهزدی له حاجې د کلايدي حاجيا چې غار کې ساجول نه لري قلايده غار کې چتر واجول نه ول العاديه ول القلايده دې دې ساروي بيزتي مکو د الله نو مغسته جوړي نه دې ساروي بيزتي مکو روځه مسلمان بيزتي ولي کای تا ول العاديه ول القلايده اوس قلاذ نسبت انسان ته وشي قلعاده نسبت انسان ته نالته معنی هار وی هار لکه عمل مومنین قلعاده جرب شو حدیث کرا دي او چه دا سروتی نسبت وکا نما اغامبلو ا چه ته لچ وا من مقلدین یو حنا اصول د امام ابو حنیفه رحمت الله علی خپل غالی که جولره ولا جاءو اصول دي امام ابو انفر احمد الله عليه چې د قران او د سنت مستند شوي دي ولا امن البيت الحرام او ولا المغني بزتی د قصکون کو د بیت الحرام دل لا کول دي نبي زدې مکو چې طلب کې مهرباني د خپل رب تجارت کې مزدوري کې او طلب کې رضا الله چه حج کئی عمره کئی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُوْ قَلَا چِ احرام پرانستو را اخکارو کئی کخوخی عمر دا پار دی باحتو واجب نره احرام پرانستو اُس کا اخکار کئی نوکا را نخیتا اوزولارا بغض دو قوم چه منی کیتا اوزولارا دمشد احرام نا جذات او کوي امداد او کوي په توحید او بصوناتو اورل مانا کوي امداد او کوي په بیراو په تقوا په توحید او امداد مو کوي د شرکو بدعاته اېثم شرکو عدوان بدعاته اېثم هغه ګناه جذات حرامي لکه شرف دروغ عدوان هغه ګناه چ زیادت ذات نه دی حرام خو زیاده دی پیارام دی لکه دعا دعا حرام نه دی دعا د عبادت اصل دی لیکن د هيات جو کړل سنت و پسیناس دی حياتي جو کړل لازمی کړل دی دو خلق لازمي چته یالو چته فرض و پسیناس دی ښه आवाज کوي چې پټ یم کو و جمعیقو ازنگوی حیات ولی جڑیتا و لا تاونو علی والعدوان اتاون مکوی و شرکو پبیداتا اوی ارگید اللانا یقینا اللہ سا غزاب والا حریمت علیکم دا آیت کی حرمات ميم حرمات ميم علیکوم مائتا دم لحمو ما احما کالا زکایتوم ما زبیہ علیوم ملتو علیوم دینکوم عطمام تو دا ميم ميم کی نو سلور دلیز دائی ميم راگر رے ميما وریمات حرام کړي شوی په تاسو باندې مردا ورو دم او وین درګ وین ولا مل خنزيرو او وقا خنزيرو هر کې ويختو چې مون تفه بي شي ذکر کړه وما اواغه کليمه وه الا غير الله بهو چې څنګه کریشي بيدلاتا باغیزاره هغه کلمہ حرام کرا بگرې کې ویلو دل ته کلمہ حرام او نهل کلمہ حرام انام کې وای کلمہ حرام حرج کې وای کلمہ اقا کریمہ چه پکوم شیبانویلی شو اقا شیشو آراما و ولا تاکولو مم مم لامیوز کریسم اللہ علیه اما تحقیقو نظر مسئلہ صورت بخره کی کرو اس وقت کمی او اقا کریمہ چه چگر کریشی بید اللہ نا پاگی زرا خانیقاتو او خاطی کړي اقا خپي کي ساو با سره ولمو قوزتو او ټاکول شي پلرگي و ټاکو او ساي ويست ولمو تردياتو او ارغختي شي تسخو تو تس مي راسل جبل او زريل شي غوان يو بلو سره پو اخکرانو و ما اکلا سبو آغا چه زناورو لکه گیدر چرگی او رو بیا پتون پاتشو در چور سوزن حرام خطیشوی تکولیشوی ارغختیشوی سرلیشوی حرام ایلا ما زکایتو اما مگر آغا شی چه ساپا کیوی او تازو پی بسم اللہ وی سا او تا بسم اللہ وی چر گدر چر او تا اخلاص کرو نو سا پکیر زرزر کلمه دو ویزه بدی کرو جایزو و مازو به حال نصوب او آقا چه زب کرشی پدرگاهونو بانده د بنیر و د بامخیرو بامخیر و درگاه در توردنی درگاه در مانکی درگاه درگاه نشه او علت زبک را در علامه در چاوه چه در زبک چه او کن علت ور در نخده در مشریک در نخده مشریک فالزابیو مشریکونو والمزبوعتو ميتاتونو وامر ا ذبای نو نو زب قون کړه مشرک زبیحه و مردا را او خژش و پتلقا و مذبه او هغه جزا وکړي چې په درګاوونو باندې دا الله حرام کړي وانت تستغزمه بلا او حرام دې چويش معلوم کړي پو غشو را لای شي کوي لا کی کوئی نصیب کوئی ہو دکان کے زڑن کرے ہے دکان نصیب اڑ خراب ہے دکاندار روپے والا راضی نصیب دیر خراب دے بسکٹ وڑو گانی ٹکڑے پکی اوری او یو گڑئی پکی خوا گئی خپل کور توڑی تو بیا آوری احو دا احوادا قسمت خوشو وی نصیب معلومو در طولو نصیب ماد ده در نصیب روخ ده وانتز تغسیمو بل ازلام ابیا انعامی باند پشوی ابیا کل کل دو عمری ٹکٹم واخری وطا پا حرامو برکه وانتز تغسیمو بل ازلام حرام دارنگی حرام ده چه قسمت معلوم که فغشو سا امرانی ربی ناانی ربی دا کار کوم کسنگ بای پالنامی اوباسی مو کودا کارو او عرب و طریقه وا چه یو کار لطو خب ایک خب نی دو مرغی بناستا اونکی چی چی مرغی بوشارو نبیا نبیا وی بس دی طرف تا زم بس زنا کار کیگی پا دی طرف او پا دی نکیگی حدیث کی رازی وکی نو تیورا فی وکناتیا مارغان وی اخبر جالو کی پریده مارغان نسخواڑه مارغان نسخواڑه او حرام ده چو معلوم کوي پو خوش الله سارا اللہ بن کرده قسمت معلوم کوي اگر کار کوم خدای کا خبرے نو اسلام کې طریقہ الله راولي کو استخاره وکا استخاره وکا الله له مشوره وکا دای کار کوم خبرې کا خبرې نو د استخاری طریقہ دای چشپی موضو کی دو رکعات موضو کی بیا د استخاری دعا وای د رسالې کې مشکات کېشته د استخاری دعا وای بیا نوثار کوم طرف ته کار کولو او نقل بانی زلمت من شو هغه کار کو یو پکونه شنو دیمش به وکا دریمه وکا ووش به پوریو کا الله الله پاک به ستادي یو نو دي دي دا مطلب نه غره چې بس خوب ګرزي دا کار کو هاري د ځان له قضې جوړي کی هاري شپه ليله القدر لدنه کنه دلید هم اله دلو درس پروته و خدای چې تروغ پاګه پات شي هاري آری د دې اشپو مينيده دا وتابه نشپله کېدل او آری کله سری به نشپو لغي کله روزه په تاوه اشپله کېدله هرڅه پریوزي نه ال دا الله عبادت وکه نو کله ظلمت ماينشي کوم کار طرف ته هغه کار کو هغه کې بخیری ان شاء الله دغه نن نومې دې شو کافر استادو د دین د نیم گړتیا نه کافر نومې دې شو دین الله مکمل کړه نو مې اړه یې د دنیا وی نن ما مکمل کړه ته استاد استادو دین دین مې مکمل کړه الیوم اكمل تولا دین کوما الله واي دین ما دار مکمل کړه نحمز الحجة دا او جمعی روز دا اللہ دا جملہ راولی گو دین میدر تا مکمل کرو زنو یهودی وی کداسی وی جملہ آیت زمانگ پا دین کی راگر وی منگ بے اختر منعو کرو حضرت مر وی منگ بانی اللہ دو اختری روز دا جمعی دا وعرفا دا آم منگ اختری نکو منخ در پیغمبر وی نغطهو منخ در پیغمبر تابیو پیغمبر وی اختر نو اختر کهو اچه پیغمبر ندهو ایلی ناغوز منخ اختر کل کده منخ در پیغمبر تابیو آلی یو ما اکمال تو دین کوم دا کلتا ابل ورطوا وزده ری رخ دا حسانه دا نمونگ در طوا خستا بی دایدی زکر شد تا خسته بیداد که نمون در تا بوا خسته بیدادی پاشوی خسته بیدادی رضی تو اکمل تو لکم دین اکامم دماغ خواهیسا پا یواب پوزه دا نوچه دو پوزیشنو گر خون نکوی ازماغ خواهیس پا دو استرگو دا نوچه سلور استرگشی نو بیا خون نکوی مکمل دین باندی شمو زیادو دین مکمل شویده که زیاد دیکلو کٹوائی که مالگ زیاده شی نا طول کٹوائی باورده کم مالگ کم شوا فیسقی کده. نو مالگ بیعا چی یو سری گیر و خرولا ناغب گناه دوائی اللہ به توفیق ورکی اللہ و گناه به مات کی زک گناه ورده وائی و چتا که آو ورده سواب وائی بیا خو کٹوائی ده مالگ دیره, دیره کرده عرضی گنده کرده او بلو او می سره یې ګره خړی نو بار په جماعت کې او په محراب کې ګره خړی وګوره د توسو جماعت کې په محراب کې او مخرا ګرزله امين دعای خیر په شوي نبیایو دعای مرداگان او داسریا واسریا په جماعت کې په محراب کې ظلمز کیتا بس بختہ امی چې ته پوجره کې چینه مې اسکه ته پوجمات کې په محراب کې آل یوم ما اقمل تلکوم نن مکمل مکو تاسو لاله استاد الدین دالې د مناظره ته او خبره ته چنهسته وای دین مکمل دی کنه مکمل چې مکمل دی مکمل دین کیو ووعده کار بس مونږ یې کو وات مام تو آلائکوم نیماتی پورا مکڑا